А після, там же ми ще жили на Фремонті і купили вже церкву на Глісен, вулиця Глісен, то був спортивний якийсь комплекс. Ми то переробляли, переконструювали. Ну і там я робив. Я робив там... Багато роботи, тому що тут то треба було все переробити. Е, я робив по оздобленню. Ми там гарно були оздоблені ту залу вже, коли там столяраці, всі робітники подороблювали свої. Ми, я лепку там робив, і ліпили, і малярку і все. І я майже ж там був, брав собі їсти у торбенку з дому і їхав, і там трудився. І дуже мене заболіло вухо. Так мене вухо заболіло ніколи в житті. У мене вухо не боліло до тоді і після того. Я мав щасті. Вуха, кажуть, дуже болять, коли вуха бою, так як зуби. Так діє на нерви От, від тої болі. Я того не знав. А то мені щось там у середині нарвало усі. І тут треба робити. Ми збиралися, собрання було на нижньому етажу, там у полуподвалі. А наверху ми зал готували та й тиснули, робили, щоб скорше доробити, щоб вже вийти туди і там проводити богослуження. І під час служення я вже не пам'ятаю, що я робив, но я робив там, лишився на горі, робити, значить, щоб дороблялося. Та й коли йшли на служення, я попросив пасторя Глобака, він тоді, он, ради Бог, у нас у церкві, пастором, кажу, браті, я і дитя буде, буде там служіння, помоліться за мене. Я тут роблю мене болить в ухо, мені треба, мене не боліло, то мені мішає, мене болить, болить мене, і то, і то, і таке, і робити важко, і все. Він каже, добре, брат, не ми помолимося. І ви знаєте, я робив, робив, робив, і навіть нічого не знаю. тому лише щось я Тут ось такі кутерна на обличчю, щось там мене посвербило, це що? Я дивлюся, рука щось мокре, там що то є, я дивлюся, на то таке на руці грязний кіс, а то пробилося моє вухо, коли там помолилися, наверху церква, ось, там пробилося, я навіть нічого не знав, і вже витікає. Від, та я вже салфетки знайшов, шов, витирати, і все, і вухо мене перестало боліти, Моментально отак, от отак боліло, і ото стало. Навіть я забув за вухо, бо то вже мене стало було боліти. От, аж учу, спом'ятався, коли, коли вже з нього почало текти, витекло все, що там було, якийсь, що там було. Ось. І я здоровий, і по сьогоднішній день більше ніколи мене вухо не тривожило і не боліло. Слава Господу Богу нашому! Він лікар нас, котрий чує молитви церкви і допомагає нам. Слава найбудьому, хай буде прославлено ім'я Його святе. Після того, коли вже ми там у церкві збиралися, я переїхав жити через дорогу від церкви, щоб спеціально була своя людина біля церкви, яку ми орендували там на вулиці Цана Кенії Бронсай. Ось. Та й щоб була хата там рядом, я її відкривав, закривав, трішки там підмітав, дивився. Ну, ну так, дивився за, за алармом, за світлами, за всім, і жив собі через дорогу. І в ті пори вийшов був приказ... Ну, державного значення, вже президент підписав був цей приказ, щоб цим старим людям, котрі приїхали в Америку іммігрантами, спинити давати ССА, ну, мінімальний прожиточний рівень, яку не давали, щоб стало людині на їжу, на одежу і на житло заплатити, на тепло на це все, що потрібно для життя. Це давали всім старикам. Ось. А то вирішили, що це розходи великі. Значить, давати трохи, давати п'ять років, тоді так ішла бесіда. П'ять років дають, а потім все. Якщо ти не є вже, але, ну, гражданства американського не маєш, то вже з тебе знімають і все. Хочеш получати, здавай на гражданство. Ну, люди старі, не годні навчитися тої мови. І не гадні запам'ятати тих 80 питань, які там питають на англійській мові, та й написати там то. І зажурилися наші брати і сестри. Я дуже це добре знаю, тому що ходив на молитви всюди, і особливо на Вінницьку церкву, де були міжцерковні молитви, і ми молилися там. Приходили більше старі люди, і це була проблема велика для нас, і ми почали молитися, «Господи Боже, ми залишили все, ми прийшли сюди на цю землю, і тепер, хай діти наші нас не лишать, дадуть нам кавальчик хліба, те щось до хліба, там, щоб, щоб ми прожили». Але то так добре, якщо є своє, щоб не чекати милості, що хтось комусь тоже, може, важко, не так легко ще, ось всі поприїжджали, з нуля начинали, і щоб хтось нас задержав, і молилися до Господа один час. Тільки була молитва, кожен раз просили, Господи Боже, заступися за Твій народ, за старічків народа Твого. Я не був стривожений, я мав від Господа то слово, що... Бог мені дав до кінця днів моїх ту їжу тоді, коли я чек дістав, як було то віддіння, у, було у їжа у тій скарбниці, то мені до кінця життя могло. То я вірю, що як то Бог буде робити, ну я буду мати, я так вірю. А люди дуже тривожилися. І ви знаєте, у проселе Господа. Уже був підписаний президентом цей приказ. Не що там ще лиш він готувався, він був підписаний до виконання. І підняв Бог других людей своїм впливом, значить, мудрих людей, розумних почали говорити там до президента, писати то, що ви робите. Люди приїхали сюди, ви обіцяли старим людям, що будете давати їм, значить, молодіж. У них працює, а котрі не можуть працювати, бо вони будуть мати за що жити. Вони прийшли сюди, в цю країну, з надією такою. А тепер ви міняєте приказ, яке наше лице буде перед світом. З такими е, зверненнями зверталися туди до парламенту. І перемогли ці люди, бо составу таких людей знайшов і відмінили той приказ. Відмінили і по сьогодні дають. Відтоді це було в 96-му році. Відтоді, значить, хто приїжджав від 96-го року, то їх уже попереджували в Москві на співбесіді «Ви йдете туда, ви будете получати сім років». Значить, ССАІ, допомогу, якщо через 7 років ви не будете гражданами, то від вас заберуть ССАІ. Якщо хочете получати, здавайте на гражданство американське, бо так закон гласить. Та і вже ці люди знають, і весь світ знає, що американці попереджують, і вже цим усім 7 років дають і перестають. А нам, котрі ми приїхали до 96 року, все лишило і по сьогоднішній день. Вже 14 рік я доживаю тут, і я получаю. Ось, і другий разом зі мною. Значить, що я цим хочу сказати? Бог святий чує молитви, конкретно відповідає на них. Згодються двоє-троє просити що у Господа. Бог чує і дає. Порою треба почекати, у Бога є свої плани. Може, Бог хоче нашу віру випробувати? Хоче видіти, як ми задуже віримо, довіряємо, не довіряємо, чи перестанемо молитися, значить, слабонька у нас віра. А, нема, Бог нам не допомагає. Треба вірити до допослідку. Але ось-ось-ось я кладу факти перед вами, де Господь Бог чує молитву і допомагає. Навіть президентський приказ змінився, і тисячі народу Божого стареньких людей залишилися, що мають за що жити. Слава нашому Богові! Уповайте на Господа і надійтеся, і в труднощах своїх звертайтеся до Нього. Тепер розкажу вам, ось ви тільки що чули, як Бог чує молитву і конкретно відповів часно. Для народу Божого все решило. Але деколи Богів і пробовує нас. Я хочу вам розказати тепер. Був такий у мене випадок. Моя сестра Варварка вона жила на тим березі з дітьми своїми в Америці, там жила. Але приїхала в гості до нас, їхала машиною в машині, от легковій. Це було їй важко. Вона вже мала 76 років тоді і приїхала сюди до нас у гості, і в той день її параліч розбив. Це хвороба, що це лишила половину тіла, одна рука і одна нога не працює. І вона лежала у мене. Рік і вісім місяців, до тих пір, поки не, не померла. Ще при кінці відвезли її до дітей туди, щоб вона з ними розпрощалася. І вона відійшла у вічність. Е, у мене тоді були дві сестри моїми Марія, сестра, кітка Марія і Варварка. Ми ухажували за нею, бо мусили ухажувати. То не було легко, то було важко. Важко було. Бог святий знає, як то було. Ну, то було так. Ну, вона получала пенсію. Нам давали по уходу за ню, невеликі гроші давали 500, це дуже мало. Другим давали і по, по тисячі таким людям паралізованим за уход. А там нам так нарахували 500, 500, ну і буде 500, добре, ми вдячність за те, що дають. Ну, та й то треба було, на нього розходи їй треба було їсти, що вона могла їсти, щось таке купити, щоб вона могла їсти, одно-друге, навіть ліки такі, що ми докуповували, що треба було, то, то не покривало, значить, такі, ну, це вже нам давали поради другі лікарі, і вона не могла на двір йти. Та то треба було спеціально, знаю, все це, ми звикли з цим, все, і я копичу гроші її на похорони. Тому що похорони, вона мала три тисячі збирану на похорон, але того мало. От. І я це журився, і пенсію її клав там в кубку, і то, що по уходу діставали, клав все туди до кубки. Мав такий папір собі, там записував, все, кількою отримав, що де з того ми брали, на якісь ліки там допоміжні для неї, то я все записував. І так я назбирав гроші, щоб було і на похорон, бо помирати треба буде, якщо хоч би Бог її оздоровив, все одно не треба на похорони. А тут була нагода. І ми насобирали, значить так, файні гроші. Назбирали, що вже з тими, що вона мала. Було 10 тисяч, я тоді позвонив туди на той берег до сина її, до Николая, і сказав, є вже тільки гроші. Тепер я вже буду брати... По уходу, Коля, кажу. Я дотепер не брав нічого. Я ось цього клав туди докупи, щоб було чим поховати. А тепер пенсію я не беру собі. Пенсія лишається. Я буду далі складати докупки, хай буде за нею на рахунку. А вже то, що нам по уходу, що вона хвора в нашій хаті, то вже буду використовувати, бо вже є на похорони. Я поступав по-чесному, справедливо. Бог знає, як це було. Так. І тому. Потім... Вона дуже хотіла до, до, поїхати на той берег, але врачі їй не дозволяли, ніяк. Хора вона була. А потім так трошки стало їй вже краще. І сказали, що літаком, якщо її будуть супровождати двоє, то вона зможе, е, може вона перелітіти. І приїхали від відтут двоє. Ми платили з цих грошей їм на дорогу, її білет, і все. І вона поїхала туди. І там вона ще пожила дуже трошки тому що де, попрощилася з дітьми то, і там таки померла і вже похорони, вже були гроші ми похоронили файно і ми поїхали туди теж полетіли були там на, на, в неї на похороні обійшлося все добре гарно ось коли вже це все скінчилося не знаю що приходить нам письмо що ми винуваті перед державою три тисячі ще маз грошей. Вже точно не пам'ятаю, скільки. Три тисячі ще маз грошей ми винуваті державі. Як винуваті? Чому? За що? Е, значить, моя жінка мала бізнес. Двох мала старих, за котрих вона получала по уходу. Значить, якщо такі гроші до нас приходили до хати, то... Тобто мені не мали давати вже ну, поболізні, по щоб допомогу, де, щоб я мав за що жити, що я не годин робити, що я слабий. А мені давали, типа мене заявили там, де треба, що ми маємо ці гроші. Але ми це й не знали, не про, просто не знали, іскренно перед Богом кажу, що десь треба йти заявити, що десь, то нічого, нічо, ось, то, то не наші, я тим не користався, я збирав її на похорони, я, навіть то, що по уходу, ми собі не брали, там і клав, і ми пішли об'яснятися, і ми пішли раз, пояснили, що сказали, це через переводчиків, це трудно, не виходить, що пообіцяли, каже: "Ну однаково, ви мусите це виплатити. Ну якщо мушу, то мушу. Але я не годен зараз. Ну, ну, потрошки, по 40 доларів у місяць будете платити". "Добре, не ну, буде". Що я вже буду робити? Вище закону я не пригну. Ну, добре. Буде. Коли вже я приходжу додому, вже чекаю, що зараз приходить письмо біл мені на 40 доларів, то приходить знову, значить, що виведні тільки, я, я забув вже, покільку ми, ми віддавали. А де, я вже тепер забув, не знаю, але багато, ось там пару соток треба було давати, що місця.